Eman kizuna asteko, asten albaikira zuen zueno kastatzea, goa intzea erabakidut eta hori gainera Donald Trump haipatu gabe. Askira gaur egungo janariaz mintzatzea azkenean. Atzo gauean, Franz 2, Katean, Pasazen, kusi zenuten Berdin, Shingar, Shuri edo Arroxaz, Erreportai eta, beraz, inkesta berezi bat, garai batez ukan genuen, eh? erreportai bat izokinaz, eta denak dezgustaturik bankako amua gaina erosten hasi ziren. Eta orain zer, banka aldeko xingarra erosiko dute, bah. Eliz Luzek azetariak argitaraek argidu, industrialen metodoa, xingar, arrosori, nola ekoiztuazen erakusteko. Bon, ez dut uste ekoizpen guzia astapenetika penetik aipatzen duen ala ere, han zidu xerriaren askuntzan unegiten zen, nola, ze janari emaiten zitzaion, remedio, nola hiltzen zuten ere ondotik, txitsi hori esku hartan ukaiteko, Justukit, horriburuz, janari eta antibiotikak aipatzen baititugu. Zdakitikusi uh, duzuen, parentesia bat egiteko. Munduko azitransgenikoen enpresa handiena sortuko dute. Bikain, normal beti retenu empecabla. bai, Bayer, enpresa alemaniako multinazionalak, Monsanto estatu batuetako enpresa Erosi du. Mon Santoanto erosi, nekin ere posible zela ulko masina handi bat erostea. Berogeita hemen zorzi da nola egin behar da zenbaki horiz. Berogeita Berogeita hemen zorzi zortzi lehun mila, berrogeita zortzi mila zorzi dehun milioi euro ateratzen ditu bere sakelatik baierrek olako zerbait eh? milik dira bo, enpresa azken hogei urteetan egin duen erosketa handiena da. bat egiteari esker, laborantxako produktu kimikoen euneko hogeita laua kontrolatuko du beraz. baierek eta azien ehuneko hitamaga Bien artean hi hogei mila milioi euro fakturatzen dituzte te du. Hala, itxusien arteko ezkontza, izenpetua da, horrein kontxo mituko dute ezkontza hori, aurkipiak eginen, eta bar, eta bar. Bayer erleak iltzen dituen pestizidio polemikatsuaren sortzailea eta Monsanto rondeparen sortzaileak erremedio transgeniko ederak sortuko dituzte hain txegur. Mangaldu naiz, Shingar suri arrosarat behizitzul giten. Hor duan, nolaz Shingarra arrosa da? Yakine est la naturala colori ori es productuat botatzen dute. Vous voyez là c'est rose, là c'est gris. Ouais. Et maintenant on a formaté nos gamins, il y a une très très bonne séquence d'ailleurs dans votre documentaire où on voit où elle passe elle passe les plats uzenfant eta lesenfant hival le rose. Ala, urena dibidei hortan eta irreportaje e hortan, Arosha den xingar bat eta grisaden xingararen artean aurrak Arosha utatzen du. Argurua xingarriek beraz Arosha bilakarasteko komertzialada xinpliki formatuak baitira gaur egun formatatua k derehangonuke beseruak xingaruri Arosha okaiteko eta horrak biztanaleenak. Arazoa hemen etikoa izateaz gain gisten da Au chachoun à la sauvada bon, le problème c'est quand on met des sels de nitrite dans le jambon ou dans la charcuterie en général parce que vous aurez remarqué que ça ne concerne pas que le jambon ouais. eh ben ça provoque des cancers colorectaux Minbizia, du, eta eta du badu eta dela. Et donc si on arrêtait aujourd'hui de, de mettre du sel de nitrite euh, dans le jambon, dans la charcuterie en général, ça ferait des milliers de cancers colorectos en moins chaque année Jakinez, beraz, minbiziorrek ere hiltzen duela, eh? Milaka kolon edo ondo esteko minbizi saiesten al litzaitezke gatz nitriko hori gabe kontutan hartzen al litaike, eh? Ala ere, ez dakit zer dio zuen, bon, minbizia gutiago zergatik ez bederen Bayer eta Monsanto puzik dira hainbeste minbiziekin Jakinez, eh, beraz, Bayerrek erremedioak ere egiten dituela, na esketa politua tinendute bilagunek. Eta banke aldude, bai, gai nochtan posik izanendira, entxego, reliz, luset, esker, izokina, txarra zela erantzutelarik telebistan, hop, amo gainak txaldu zituzten, eta ora in telebista kretendu xingar suria txarra dela, hop, kintoako xingara txalduko da. Bada zerbait gai nochtan naskia, eh? eta putz, utz, eta kantu baten zuna inzin, xingarraz, ez naiz, biziki originala izanen, janaria ipatzen baitugu, beste kesta bat ere gaur irakorri dutana, sukreak ere beste sekretu bat baitu. Bai, dokumentu sekretu bat, atera berri baita, sukreari buruzko, Industriaz. Shukrearen industria, eh, dianari guzietan atxe maiten da sukrea gaurregun, industriala delarik, eta berroita mar urtez zientifikoak pagatuak izan litezke shukrearen eragina tipitzeko, edo sukriak duen eraginaren inguruko beldura eta keskako sasunaz, tipitzeko bihotzeko arazoen eraginean. Eta janari gizenak aldiz erudun haundiak izaitea izendatuak izan daite zen. Zekitzu egiten hau zene, hori adibidez arvardeko zientifikoak, adibidez irurogoi garen amarka dan, eh, amar, izan direla dio dokumentuak ondorio azkenean, ebe jendeak uste duela Coca-Cola freskatzeko ondela eta barnean dituen amar sukreak egutu gara eta kideago zerden zenbakia bainan, stile latxarrak biozerako zen, zientifikoek alabadiote sin etxiberko dugu ez Nere amak esaten dit motel ez zurretan gelditukoa. Turra dirudin hola ikusten nauen ainar galeta gainera egia da Eta alako baten ikasin nuen jaten besteik etzidan ematen Eta alako baten ikasin nuen jaten besteik etzidan ematen Iguztoko nituen txikitan jogur frutaz germentako poz Lurak jaten nituen arraiak ibelak ere oie jaten nituen gogoz Eta alako baten ikasin nuen jaten besteiketzidan ematen Eta alako baten ikasin nuen jaten besteiketzidan ematen Arroltz eta zingarra zeianari edarra ez dut beste erik eskatzen Zetaz ingarra, zeian ari edarra, ez dudeste dike eskatzen Nere lagun bat dabil motel, ez da motik ez tali bratzen Belarrak hartzen dikiu, rizino olioa eta labatibak ipurditik sartzen Halako baten ikasi zuen jaten, bestekenion ematen. Eta halako baten ikasi zuen jaten besteike ho ematen. Arrotzetazinarra zeianari edarra ez dut besterik eskatzen. Arrotzetazingarra zeianari edarra ez dut besterik eskatzen. Arroltz eta zingarra, zeianari edarra, ez dut esterik eskatzen. Arroltz eta zingarra, zeianari edarra, ez dut esterik eskatzen. Arroltz eta zingarra, Tapia eta leturia bandek aterazuen kantua hemen txetan. Beraz dianaria ipatzen nolarik, ebe garran hori etorizit burura. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz. Ha, ha, ha, ha. Hitz eta putz. Ha, ha, ha, ha. Laster hitz eta putz emankizunean entzulearen iritzia eta gaur galek sartzei usen dugu. Abertzaletaz, arituko da, abertzaletazun ego aldezentristaz. Abertzaletaz kritikabaten zunen dugu, beraz, laster. Baina lehenik, itzulino bat, xarean. Zer ikusi edo irakurridudan, azken oren hauetan, beleenik esaldi simple bau informazio bat, azken ian, obamak, barrak obamak, barrak obamak. Hogeita heme zorzi mila milioi dolarreko laguntza militara jarriko du Israelen esku inoi zeandako ah da beraz Israelii eta munduari ere, hoita he zorzi mila milioi dolar beraz laguntza militar baddakigu nuno Gerlarentzat Palestina dolarik beti begi biztan Obama beste gerla baten sustatzailen bat hihiago. Eta argazki bat bestalde buztanak, buztana egiten, bai barkatu hitz diokoaren baina argazkian komunen sartzeak agertzen dira, alde batetik emazten komunak eta bestetik gizonenak. Gerran beti sekatzen dut zergatik separatuak diren komun horiek, bergauza egiteko delarik barnean, brez. Baina usaian beti emazten komunetan diren jendele joa da ikusten, Justut eh, eta gizonetan deus tranquil txartzen aldira. Baina nargazki untan alderantzizkoa gertatzen da. Emoazten komunak libre eta gizonetan txartzeko ama bos bat itxoiten ari dira lehoa egiten. Nolaz! Erantzuna, mil maleroski sinplea da, San Franciscoan gertatzen da hau TechCrunch Disprut ekitalian edo aste buruan topaketan. Mundu osotik heldu diren start-up empresako buruak biltzen dira eta teknologia berrietaz mintzatzeko hor dira. Eta komunak askida begiratzeko oartzeko askenean gizonak baizik ez direla topaketa hortan. Eta izkuntza bat ez dak galtzen, ez dakitenek ikasten ez dutelako, ez? Baizik eta dakitenak aspergarri utxak direlako, esaira zahar bat ezagutzen duguna bir moldatua eta berbada eguneratua. Hau da beraz unai gaztelumendik idazten duena gazte zulon beholako kronikatso bat eginen dute, behinat gaztelumendik eta unai gaztelumendik eta esaira zaharrak berrituz azkenean eta beraz hemen besta dibide bat maiten dituzte, aterki bat ez da galtzen, ez daukatenek erosten dutelako, daukatenek abandonatu egiten dutelako baizik, eta historiotxoak hori lotuak, baina bon, aspergarri, no entesgarriada da, zergatik, be, izkuntzabat galtzen da, be, erabiltzen dutenak aspergarriak direlako, eta azkinean ez duen beiaik emaiten Ebe Euskara ikasteko horrean ezgiten aspergeriak izan eta jende guziek munduan zehar Euskara ikasinaiko dute. Bostak eta hogeitai iru dira itzeta putzean kizunean, Alex Arzelius zuritza. Egunon intzule guziar. Ari gira erreposki erreposki buruilean goiti eta ohartu gabe hasi dira politiko guziak botzak direla eta gezuren erraiten eskual autonomia erkideguan, hurran bitira hogoita bostian Xuxen arteko. Eta iritzein emaiteko minuta jok eskaini dauzkidatela profitatuik, egungo abertzaletasunan ahinuke kritikatu. Hatsarrian aitortu behar dut, bostkatzeko enbeia baniela, eta berri batian sartia bikira eskual herrian eta gauza hainitzen trenkatzeko mentura bitugu. Alta, bada problemat. Hementi goiti basenabarren bizikoniz, beraz provinziaz kanbiatuko niz, benankasu, ez herri aldez, hene pentsatzeko manenari jarraituz beti ere. Eta dut hementi bozkatzeko espainiarren basadarat joan behar nizala, Franzian biniz, eta Espainiako botzetan behar bitut parte hartu. Bon, hauto hori bazterti alderat, eniz manera hortan belaunikatuko kolonizazaleen aitzinean. Beste hautuba da postaze Bozkatian. Eta pentsatu nien beharba, luzaideke da igortzen ahalko niela in Bozka. Benan ez estirelana Nafarroko Bozkak, benan Eskual Autonomia Erkidegokoak. Bon, Nafarroa, Nafarroa, egual dekoa, hori ere satitia bita. Eta organ Eskual independentziain kontra direnen argudio nausia jitentzas gogoratz. Hots, hobetela batasuna zatik eta beno. Ebe, milazatitan egina dugu gure herria. Eliteikea hobe bakara izetia. Holako pentsaketak burian tuzene lagun abertzaleetan babesteniz. Ustez, hek konprenituko nutela pentsatuz. Eta erten dut. Helduen urtian, baixen biziko bizikoniza. Eta hek harrapostu. Ato, ipar aldera tabian izberaz. Edo godo noeta okero. Ah, baite uke, Franzia. Ale, untxak. Bada hamilde gibapeno sakono den muga horta iglanda, haurreko eskola liburietan eta erakasten zaguten eskual herri hurrun bat. Nihok ere ezagutzen ez diena eta beti iduriz frantxesez dena, eta eskora zaribadira badira ahal zen diena. Eta to, hor dira bilduko ainitzen aldarriak, erranez hau ez dela Espanya, eta Espainiati behar dugula partitu eta jolako. Eta ahatze gabe, otegiren giren ere, kartzelatik elkizeleik erdia beno gehio Espainiolez izan zela, eta iparraldia aipatu gabe araiz. Eraz, independentziain afera Espainiari soeginez ari dira prestatzen abertzale gehienak. Eta nondak, gipuzkoak, bizkaia eta txartean, Arabaz landako eskual herria? Ez du ziela ziek uste egungo abertzale biziki espainola dela. Hots, espainatik e, alden du gehi diren espainolak. Espainolak! Henburian ezpita espainiako mugain barneko eskoal herria besteik. Eta hono oh, ere tristio dena. Etzistea mal eruski lapur di, basenabarre eta siberoko abertzaliak usu, hegoaldeko mugimendiain barnen sartu beharrak senditzen nolaspeiteko indarrain ukeiteko? Eta ez tuia konportamendu hegoalde zentrista horrek iparraldeko hiru provinzieetako jende paketa independentsiain kontra egoitera ere maiten? Nik argiut, autonomia erkidegoko edo es ego eskual herriko independentsia galdeginen luken ustezko erreferendun baten ez ez Boskatuko nukela Eskual Eskola herri guztia independente izan dadin nahi bitut. den nahibitutz. Nienis ni hor besteren heria manatzeko, benan iparraldeko presentziein aldarrikatzen hasi behargirela iduritzen zaat Eta gu ere existitzen girela erran, mugazbi aldetaik den batasunak egiten bigitu zinezko eskualdun. Beste bat artean Alex Arcelius, entzuten genuen abertzaletaxu nego aldezentrizmoaz milezker zuri, eta behoiterazten, entzularen iritzia dela, hau aste hart Ez, azte, artez, azte azken eta ostegunero entzuten alduzena baigoiz behin, baita itzeta putzen ere, eta horretarazten dauzet ere, izenak dion bezala entzulearen iritzia dela, beraz, zuek ere entzule gisa emaitena duzuena, duzuela zuena, beraz, uh, gure irratirat deitu zadebidez, hemen baikira emankizun uh, uh, era eramailak erango dugu, eta berzenaz gure esare sozialen bidez ere, horretaraziz. Um... Telebostas, tstashola, tstashola. It's a poule. Hey, eh, telebista eta igatzea pit. O badakit, telebista hutz, eraitenuntala beti, bainan, telebista ipatu behar dauziat, ala ere, piskabat egeran uh, uh, goizuntan sare sozialak piztu ditudelarik o uh, hartu baina iz, telebista baizik etzela aipagai. Aute eskundeak, aipatuko ditugu beraz biz itzaz uh, uh, lehenik ala ere, artikulu bat hori paperean irakurtzen alduzina bainan ere interneten berrian idoia mendiaren bideoa, hainetz kritikatu izan da bakizue, sozialistaren dola bieguna ipatu ginuen, uh, be euskararen gatik uh, batzu uh, diskriminatuak zirela si atzutela lanik atxe maiten eta bax, Hori, eta uh, miren amurizak aldiz maitatu du justuki bideo hori Mirena Murizak zergatik bebere iritzi artikuloan dion bezala, ados nago euh, neu ere, bo nik irakortzen dute ziran ere itzak, ados nago neu ere horiekin denekin bainan ala ere, gustatu zait bideoa, Euskara hauteskunde kampainaren erdigunerat ekarri duelakotz eta bai, Euskararen inguruko hizkuntza politikaz eta bar gutxi mintzo baitziren ziren jendeak eta orain kolpez uh, bilakazu da kanpainaren elementu garganzitsua totarako ere eskertzen duta ideia ere estattxaga. Telebista beraz bititzaz zergaiteko atzo bate bat bala Euskal telebistan hautagai desberdinekin lau emate gizo bat eu Martin Kikiak ejan du he bezala lau emakume, jubot bat inigur kuriuri e referentzia eginez eta bere mintzatzeko maneraz. Ilesker martin kitu. Eta beraz ehun mila ikusle eta hor eh, izan da beraz zenbaki handienetariko bat Euskal Telebistaren zat, eta sarean hain mitz kritika gertu dira, bistanena etengabe izan dira Twitteren eta bereziki Euskara mailaren aldetik argi garria zela ze izkuntza maila zuten autagai geienek eta hori beraz behik usteko, nik estutikusi baina sarean duzien haibauzue interesabene ma duzue ere, ez da bai hortan, laster gurekilan aldiz, haiz Isasa, itsacha izango da udalbiltza ipatuko dugu udalbiltza beraz euskal erriko udalerriak edo herriko etxeak eta utetxeak biltzen dituen uh, federakuntza da eta hutsalde honetan ipar euskal errikoak biltzen ziren egiturak eta aldatzeko uh, elkartea beraz berritzeko uh, beraktolitatera zelagaldegiren diogu bostak erdi momentu euskal jateetan berriak zurekin maitelupai Arrezti zure gus mm. Mobilizazio egunielat deitzen da ustegun hundako eta inter-sindikalak du DLU satzen. Eta euskal herian, juzko retreizzen adian kollektiboake mobilizazio nahortan parte harteko du. Lau hirabeteko mobilizapena en ondotik hamabialdiz karikalat jatxondun haleike lan legia. Hundhartuik isanda eta berregeita geita kako txiu lege famatia jabili onduan agorila bediatzian e isantzen hundhartuik bakantza denboetan eta sindikatek dioiestela eza fea hoi hortan utzi behar algaretatziak bi herreginen diabaster gusietan halanula bayunan manifestaldia hamarakater ditan shanta urshulatik abiatuko da Departamentu hunek badu prefett Beriba tashtisken hundan ministroen kunxilien isantatuik Erik Morvanuek hartzende Pierre-Andre Durrauen le Cuccoa. Cool eta paiseko kastazio korteak ez Estatu du Korxikako STC sindikataenkunre hartu erabaia lehen epaiketanhala nula debekatzen zaion enpresatxipietako hauteskundetan preentazia larazken untan igan bedattzan CGT sindikatak zian aAF ohi auzitegian ez zai, Korxikako E estezia eta Euskal Herriko Lab sindikata biak epaituik izan dira epaitegiannik eta beraz eran bezala koxikakua ordian, Huenen Erabakian kontre junda kasasio-kortia. Batera plateformak galte egiten du helepaen kuntre jaarien hautetxeak gidaritza bat hordetik batzordetik eta hamar herri elkargoetako lehendakaia idatzi gutzu nien galte egiten dei egoera joi konpontzia bateraeke bestalde algartatze bat eta deitzen du, Departamentu kuntsilean baiunako egoitza nahiitzen arestiko bostetan eta hoi dagun aste hartian gidaritza bat zegordia hor bildu beharra beita. Lautan hogei bat euskal preso politiko dia franzieko presuntigi etan eta hoietan sumait EI Lariki, bake prosesua hainbeste urteetan haipatzen delaik presoen egoera estela ezkambiatu, salhatu du bagoaz kolektiboak eta ondoko hilabetetan, ekin zake jamanen dutu presoen egoera hoikuntutan hartuk izan dadin, eta hitzor duberesibate emaiten du ondoko hilabete undareko. Eta Es Xberoko bizi mogimentiek aldiz bizikletaen beste antolatzen du 7ean jogeita lauan lan bat emaiten du biziek biziletaen erabilpenaen indartzeko mauletanginetan, XB si osoan bai lan hoi jamanik izanen da hautetxeere galteginik izan zaie. eta bere ibil ibilginiak antola ditzaten. Eta rubiako hitzordibatai fatuko dugu jatanik biherara txeko prode bian aidea miaristarak aurten eta biherara ikodia azenko zelaian, bedatzik laurten gutitan da partida hoi eta igan hastean etxen galdu onduan. Buiaen altsatzia junen diela zainiat hunazer dioien miaristarek. Ondoko hitzordia beriekin, seietan. Kampoko Mintzaldien saioak berriz abiatzen dira. Sasoinuntako lehen Kampoko Mintzaldian, joanden hilabetean, bunuzen, diren intxauzeteko Sola-Saldien lehen aipamena eginen dugu. Gurekin izanen ditugu solasian, Jean-Luc Berro, intxauzetako Sola-Saldien antolat zailia, baita ere parte hartu duten zonbait izlari. Samarri Legeen Frantzsas Gobernoko Estadoko Idazkaria, Angel Toña Euskal Gobernoko Lan Sail Burua, Emanuel Kos bizitigietaz arduratzen den ministroa, eta Pio Echeverri Aintxarta bizitigiarazuetaz den militantea. Bunuzeintxauzetako Sola Saldigak, Astezken Arratxuntako Kampoko Mil Saldigan, Arratxeko Beatziontan Euskal Erratietan. Errepika, Biara Munean, Iluleiko Erratian, Batean. Para ba vanabufé -ba Hondaizila ibiakoitzetan da goizeko hameik oren batre. Bertsuutan kantuz dantzan antzerkiariko gira, sintsuketa eta apainketak ere eginen ditugu. Gure zarea eskuan hemerkatu eta ferietan ibiliko gira eta kanpoko baztejakkurgituko ditugu beren istorioaz jabetzeko. Ego egita egoiti xapin eta jokoak eta gure asteburuko gomita. Hori guziak kantu eta soinuz, jozirik. Ez gira hene atuko, zoen aste buruko hara atunaten ahtetik, onda iziela eskuali jatietan, jamek ontaik, oren bat ahtetik. LPD Ipar Euskaliriko erri elkargo bakarra gauzatuko da eluden urtar hilaren lehenetik haintzina, ala ere proiektu horren kontrakuek errekortso bat pausatu dute, batera plataformak iher doki du, erganez aspertuak eta aserre zirera, baterako kidi diren jakes borteiru eta michel berroko irigoin hostego nuntako gomitak goiz behin. Ittzeneta bo bo itzeeta boxot itzeeta itzeeta itzeeta boxotkiizegapu hokiizeeta du Eta prentxan, tenoreuntan zer pasatzen da interneten ordan berriarekin abiatzeko, horreitara sizberaz, badute laxail berezibat, irailaren ogeita bosteko haute eskundenzat, eta inigo urkuluak ertzen da argazkitan, soziometroaren arabera, ea jotak irabaziko lituzke haute eskundeak ogeita xai eserlekurekin, ea bildu litzateke bigarren indaga, amazazpi lege biltzarkiderekin, egun baino gutxiago eta el arrekin Podemos irugarren ama bost Bestalde e, Euskara ere aipagai, postuari dagokion Euskara gaitasunik ez dute jagolaritzako langileen euneko berogoita bostek. Hau da, beraz, at gertzen dituen zenbakiak ere eta bestalde, hauteskundetaz gain, gaiak berian, e, nafaguan lehenik, e, usue barkosen itzak agertzen dira, fu, foru zain goko goikarguen dimisuek ez dute lege gabesik babesik parlamentuan egindako agerraldean gobernuak berak dimisuen berri izan komunikabide guzietako izenburuetan buruetan zegoela xalatu du ikamika izan da hor UPN alderdiaren eta Nafargoko gobernuaren artean uh, UPNeko presidenteak Nafarroako gobernuaren desgobernua kritikatu baitu eta usue barkos Nafarroako lendakariak Alderdiari foru zaingoaren aferarekin alderdiaren interesak lehen lehenetxi eta gobernoa igatu nahi izaita arra dio. Eta sunguziak eh, hor berria norbeki ulertzeko zerpastatzen den eta bestale zesenketak ere ipagai. Zezen buruzko galdeketaren kontrako elegitea jarri du estatuaren abokatuak. Kontsulta egiteko tramiteekin haintzina segituko duela eta araudi berria osatzen ari dela, jakkin arazidu Donostiako erriko etxeak. Zezen buruzko galdeketari beraz aterpe emaiten dion hiritar kontsulten araudia behin behinean indar zuen Euskal Autonomia erkidegoko hausitegi nagusiak. Zare sozialak gori-gori auta gaien Euskara mailak eman du izpidea Euskal Telebistako eztabaidan lehen aipatzenen bezala hori argian beraz titulu nagusiaten hori PSG alderdi sozialistak euskarari buruz argitaratutako bideoaren ondotik, lehen dakari gaien euskara maila izan da ez erdigunea sare sozialetan uh, beraz uh, argian irakortzan duzu gehiago hortaz bestalde uh, gai nagusi bat tenore untan Kolombia Gustavo Suarez Lucas Kolombiako buruzagi indigenaren hitzak irakortzen alditu zide gobernua lujalde indigenak muristen da, bere ikus moldearen arabera antzuak direlako bi kultura ditu, ama tikona eta aita kokama etziniako aizaki Macedonia komunitatean bizida Amazonas eskualdeko alde Kolombiarean, joanez etxe barriaren beraz artikulua irakurgai argian eta bestalde sindikatak, elak eta labek bosteguneko greba deitu dute lambiden eusko erakunde erakundeuntan egindako kudeak eta salatzeko Egingo dituste lanusteak. Bestalde, kaseta puntu eusen uh, bagoazek estatu frantzesak euskal presoen dosierak mespretsuarekin mes lantzen dituela salatu du gaur egin prentsa horrekoa beraz uh, prentsa horrekoaren bilana hemen egiten du kaseta puntu eusek eta bestalde Erik Morvan agertzen da ere iruditan Pirineo Atlantikoetako prefeta berria izendatu dute atzo hain zin jakinarazi zuten eusen ere be izango zelatxegur relaren halauuean iraga den ministroaren kontseiluan beraz izendatua izan da euh, Morbanek Pierre Andre jougaen segi da hartuko du jadanik hemen eguna izan den euh, prefeta, Eik Morvan eta bestalde media bazken uh, sindikatak haipagai eta hemen aldiz uh, korxikakoak kasazio korteak korxikako sindikatuari uh, beharazoin eman dio, esetese sindikatuari hauteskunde um, empresatipitipien hautezkundeetan parte hartzeko hemen uh, labek ukantzuen ber hausitik doana, eraz labe sindikatuak txalotzen doena bistanena Eta Sudoestekin eztekin bukatzeko, prentxe hitzulia uten hori untan, haipagaina gusi, um, abiadure ondeko treina. Uh, bordale eta Parise harteko tren beria estrenatu dute, aurkeztu dute egun prentsari, eta beraz uh, be, kaderak iduriz uh, gozoagoak izango dira, USB uh, guneak, edo zuen telefona USB-arekin brantzatzen alko duzu eta bar, eta bar, bondena den, eta sunango nahi baitu zuzue, zudu ezten duzue adibidez, eta biherren gaigisa aldiz, xarant maritim gorputz bat atseman uh, dute, eta beraz horri buruzko artikulu bat, hemen, aipagai, haue ginuen gure aipamena, prentsaren, hori ginuen prentsaren aldezi, gure aipamena. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz, eta putz. Udalbiltza laster gaipatuko dugu gure gomitarekin, haizea itxasa autetxiarekin, ratxalde untan biltzen ziren, ipar euskal eriko udalbiltzako kideak, beraz, autetxiak, eta uh, be, egiturak eta aldatzeko pixka bat, um, judizialki jok, hainbat uh, be, arazoai aurre egiteko, bada ez bada, udalbiltza garaibatez, debe katua izan zelarik, naiz eta berriz martxan emantzen ondotik eta beraz, bepundu bat eginen ere udalbiltzaretaz eta ondoko proiektuetaz. Baina lehenik, Atlantikaldia itzordu bat, taipatzeko errenterian irailaren ogeitabi eta ogeita bost artean, kultur, topagunea eta musika jaialdia beraz izango da eta be, orain urteroko itzordu bilakatzen dena hainbat munduko eta itsas itxasbazteretako ere musikarita artisten topaketa izango da eta Bosnia erdzeko bianatik nor bilduko da ongi ezagutzen dugun Goran Bregovic GAS! GAS! GAS! GAS! GAS! GAS! GAS! GAS! gaz kantua Goran Bregovic entzuten duzu eta ireilaren hogeita iruan Euskal Herrian izango da, erenterian arituko baita, bere taldearekin da eta huri, um, Atlantikaldia kari, Atlantikaldia festa, irailaren hogeita bitiko, hogeita bostera bai, hori da, eta hogeita iruan beraz ostiralarekin hori izango da Goran Bregovic, beste musika talde eta hainbaten erdian, Atlantikaldia Zer da, be Atlantikoko erien arteko musika eta kultura topagunea izaiteko elburua du, hori sortu zen bimilata amalauean, eta hoiek dioten bezala, azmori mutugerat eramaiteko helburuarekin heldu da irugaren edizio hau, eldu Atlantikoko erri bat, erenteria munduko kulturen topaleku bi urtzea, egitera handia beraz, eta zmo handia eta beraz, oj, hainbat itzaldi, ere izango dira, adibidez Euskalkostako ondoratzoa, aipatuko dituzte, um, bestalde Euskalkostako ondoratze uh, eta zgein matxinada ere erenterian, milazazpidionta ilorogaita seikoa, eta biztan, pintxo ibilaldi bat, eh, zer ez edo lugaren eta itxasoaren soinuan dantzan ikusgarria eta uh, kontzertuak Erramezala, tartean ere, kepaginkera hori izango delarik xor ginekin. Gitarauen aldetik, irailaren hogeita bitik, hogeita bosterat ergenterian duzue itzordu, orain aldiz, gure gomitarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Egan bezala udalbiltza aipatuko dugu Udalbiltza beraz Euska Herriko udaletxe edo Herriko etxe eta hautetsiak batzen dituen be, federazio bat da edo federerauntza bat eta beraz gaur Ipar Eusska Herriko udalbiltza horlaen dugu bildu zen jasaldeuntan uh, bildu da uh, eta beraz elkartearen berriz osatzeko uh, azkenean is uh, bon, histori juridiko bat erran Dugu, gurekin dugu, Aiza Isasa, Arratxalde hona. Arratxalde hona. Arratxalde hona. Arratxalde hona. Bildu ziste, Ramezala, Iparra Euskal Herriko autetxeak, udal biltzaren e, estatutuak berritzeko eta dinamika berriz abiarazteko sartzenetan? E, bai, bueno, puntu bat egiteko e, kurtsuari begira. Baina, bat ez ere um, Ipar Euskal Herriko autetxen kartearen uh, estatutuak harra edo moldak eta txiki batzuk egiteko, eta administrazioko Kontseiluko kideak eta berritzeko. Edo, Behi zabiatzeko azkenean sartzenetan ere udalbiltza hor bilkura hortan ere egin duzorlako bilduma bat, 2000 eta malautik onako ibilbidearen bilduma bat, zer agertu da eta ze osasunean da azkenean udal biltza? Bo, osasuna, <laughs> osasuna apala, den, ez zekin orasan behar den, baita biziki ezaguna, edo ez ezaguna geratzena bat ez ere Ipar Euskal Herriko txoko batzuetan. Eta lan ezberdinak eraman dira, baina denbola hainitze edo maten bai edapen horretan eta ezagutzean. Eta gero, batzuk, harlo batzuk aipatzearen edo, da urbiltzen egiten diren bi, edo iru errin arteko zen iretzeak. Gero, pirindotan lan eta bizi ere izan da hor bi urtez proiektu batzuk lagundu dira eta hala, E, aurten egin nahi da proiektu guzti horien bilana, ikusteko ze, ze duen, o ze errekarri duen, eta guzti hori. Eta, eta bueno, gero ere, aipatzeko, mora morainit pasatzen da, hortan ere, administrazio mailatik etorrien oztopei edo aurrekin marzaia erlaz, eta, bueno, Espainiar gobernatik izdada dena finitua, lare elegite batzuk jarri dizke gute, eta, eta gehenak jara ditu da biltzeka. Mm -hmm. 26 Sala, pasada urtea. Bai, egia da, oh, horretaraziz, uh, beraz, uh, bon, laro gaita sortu zen udalbiltza biltza, eta zehortetan uh, bi, zen, legezkampo izan zen, beraz, uh, udalbiltza biltza, eta 2008an berregituratu zen, uh, bainan uh, zuk diozunaz, beraz, berriz uh, prozesua zain tximple, eta Espainaren uh, aldetik, beraz, uh, uh, badira oraindik uh, ondorioak izaiten alitaizke, ud udalbiltzarentzat. Bai, hor bat e, e, e, batzuk ere da erreko etxeak sustengua elkartzen dutelarik udalbiltzari edo batzuk lotzen direlarik hor e, mai elegite batzuk ezartzen ditu e, Espainiako gobernuak e, o, eta edo eta lare boitzen hoiei aurregintzaie eta hasi geienak e, irabazi ditu udalitzak. Mm -hmm eta horrek ere ematen du bidea beste herriko etxe batzuei erzago atxigitzeko udalbiltzari da. Eta hor e, udalbiltzan Ipa Eusskalegian e, nor dira azkenean e, no sartzen da udalbiltzako federazkuntza horortana? Be udaldez zela lotzeko ono ostofoak badira, e, da, eta hori aztertzen ari dira nola izaten alden sinplena, Zenta, badira, biherri badira aski pres lita, lita izkenak, baina, ala, zuridik okizta, ainarreza, eta prefetaren pasa pasabar da, badira prozesuak. Eta gero, haute txigisa, badira, bagira, eundago e, eta iru haute txikitu Eta hor zein da, haute txibaten errola, askenean, udal biltzantxartzen delarik? E, Euskal Herriko entitateo ez da Instituzio publiko gokide izateko. Ekuspegi osoko instituzio bakarra den norri sustengatzeko edo parte hartzeko. Aipatu duzu ere hor, abiatu duzu la zerbait ere berezik horko bilkuran parte hartze prozesuan? Bai, e, guri no, sentitzen genuen nazio gobernuko gokidek sentitzen genuen puntu bat eginbargen nola. Piskatu dalbiltzaren eh, emendik aintzina zen horabide edo ze hilburu zer lan arlo eta nahi genitu, mo, pundu bat egin barzela, momentu egokia zen, eta hori be, denok erabaki dugu, behar dela bai haute txiekin, baina baita eta harritarrekin egin, eta beraz inandugulako parte hartzea prozesu bat, izan ba, izanen dira tailer txikiak edula eta gero bilkurak ehun oparte hartzeko padenek udalbiltzas ze, ze espero dugun edo nola buruz joate e, nahi dugu bai eritzia mateko eta guztien artean udalbiltza bideratzeko edo edomenik goitik e, zer nahi dugun e, izan pos erabiltzeko mm -hmm udalbiltza beraz herritarrek eh, ere parte hartu dezaten eta ez autetzik bakarrik azkenen hori da bai bai zentazken finean ni autetzikenia herritarren hitza eramateko naiz autetzi beraz mm herritarrek -hmm. zuzenan parte hartu dezaten hobeki ha, ikusten dugu mm -hmm. Ados, udal biltza beraz uh, martxan, eh, ipar euskalegian uh, agatxaldeuntan uh, biltzen uh, baitzen uh, emengo partea, errango dugu, elkartearen uh, berrosatzeko eta juridikoki beraz uh, uh, defentsa gisa, edo hor uh, hiru iru uh, egitura dezberdin izango dira federakuntza bakar batean hori da? Bai, lena... Elkarte bakarra zen, baina, baina, baina beti bezala oztopo administratibo guztiekin, errezkiago da egitea hiru elkarte eta gero elkarte guztien artean federazio bat. Mm. Baina da, oztopo, oztopo utxak saiztegoz eta besterik, gero beti bezala funtzionatuko da nazion maian. Iruak bat, beraz izango da, udalbiltza? Bai. <laughs> Ados, haizea isasa beraz, utetxiaginuen gurek ilan mil eskerra. Mendezguezuei. De Itzetaputz, atxaldeko 5etatik 6etara Euskalirratietan. Ta veza dugu su ta vea es erguñenta cerveja ta ez arte gabe bi onta pa kenta Zer ezagutu nessa gutusi udali kantuarekin. Kanpoko mintsaldien saioak berriz abiatzen dira Sasoinuntako lehen kanpoko mintsaldian jonden eta Betean bunusen iragan diren intxauteteko sola saldien lehen aipamena eginendu du. Gurekin izanen ditugu solasian, Jean-Luc Béraud, intxauzetako solasaldien antolatzailea, baita ere parte hartu duten zonbait izlari. Jean-Marie Legeen, Francesc gobernuko estadoko idazkaria, Angel Toña, euskal gobernuko lan sail burua, Emmanuel Kos, bizitegi arduratzen den ministroa, eta Pio Cheveri Aintxarta, bizitegi arazuetaz berezituo den militantea gunu zeintxauzetako solasaldiak, astezken argatzuntako kanpoko milzaldian argatzeko behatziontan euskal erratietan. Errepika, biara muñean, hiluleiko erratian, argatzaldeko oren batean. eitzetapot, semankizuna orten bukatzen da gaurko, badakizu itzordua zer den bihar, bostak eta bost taldera dena untxamartxamada eta hori seiak arte, eta segur dena da. Bihar gurekin izango dugula, Fred Berroet Montauk taldearen disko talen diskoan naski aurkeztuko dauko eta gurekin ere izango da maia, muruaga, kantuz, kantu emankizunean jakingo dugu lazer baden eta berekinena nena mintzatzeko santzaokanen dugu. Baina hori, bihar Mementus, Sheia, kushkali